Uh <laughs>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 Capitolul 4, versetul 3 Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Unul din semnele fățarnicilor este trecerea dincolo de ceea ce este natural în legătură cu viața de neprihănire pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o arată limpede. În afară ei arată o neprihănire exagerată, dincolo de făgașul Duhului Sfânt, dincolo de legile naturale duhovnicești, iar pe dinăuntru sunt plini de tot felul de păcate. Apostolul Pavel, vorbind despre fățarnici, acești exagerați în neprihănirea văzută, spune că ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Era și pe vremea aceea o partidă a înfrânaților care ziceau despre căsătorie că este de la satana, mai târziu s-au ivit marcioniții și maniheii, care de asemenea opreau folosirea mâncărurilor, legând mântuirea de acest lucru. Orice exagerare în viața de neprihănire, adică orice abatere de la calea simplă și naturală a Evangheliei, duce la fățărnicie și la îngânfare. Cei care judeca pe frați și care fixează legi și porunci, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, ajung pe terenul fățărniciei. Foarte adevărat, spunea John. cine arată prea multă neprihănire în vitrină, are prea puțină în magazie. În afară de legea Duhului de viață, Roman 5 cu 14, 1 Timotei 1 cu 5, de legea Slobozeniei, Iacov 1 cu 25 și de legea Credinței, Roman 3 cu 27, aceste trei fețe ale legii lui Hristos nu mai vorbește Noul Testament. Legea lui Hristos, adică legea dragostei și a slobozeniei, are ca porunci dragostea, viața veșnică și purtarea sarcinilor aproape lui. Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu și pe copiii lui Dumnezeu știe să trăiască cu adevărat viața de neprihănire și nu va cădea niciodată în păcatul fățărniciei. Dumnezeu, în noul legământ, nu ne-a mai dat porunci ca în vechiul legământ încheiate cu poporul lui Israel, poporul firesc al lui Dumnezeu, ci ne-a dat Duhul Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul, dacă ne lăsăm călăuziți de El. Cine umblă în lumină știe să deosebească ceea ce este curat de ceea ce este necurat. Orice lucru pentru care poți să mulțumești lui Dumnezeu este curat și potrivit cu neprihănirea. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căsătoria este o rânduire dumnezeiască, sfântă, care trebuie respectată așa cum ne învață cuvântul scris al lui Dumnezeu. Numai căsătoriile încheiate după cuvântul lui Dumnezeu sunt binecuvântate de el. În nou legământ nu este nicio restricție cu privire la mâncare. Cine face parte din trupul lui Hristos înțelege lucrul acesta. Și pentru căsătorie trebuie mulțumit lui Dumnezeu, adică pentru relațiile intime dintre soți, ca și pentru mâncare sau îmbrăcăminte sau orice alt dar. Binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă din belșug numai peste sufletul recunoscător, care nu uită jertfa mulțumirii. Cei care pot mulțumi lui Dumnezeu pentru orice lucru cunosc adevărul, ei nu se opresc la forme, ci la realități, de aceea niciodată nu cad în lațul fățărniciei. Numai cei care cunosc adevărul pot trăi în mod natural viața de neprihănire și nu sunt ispitiți să urmărească pe frați. Înaintea revenirii Domnului Isus, adică în vremile de pe urmă, Satana va căuta să-și întrebuințeze toate armele din arsenalul său pentru a înșela sufletele răscumpărate și una dintre aceste arme este falsa neprihănire, neprihănirea exagerată însoțită de Duhul de judecată. Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Frații mei, să rămânem în Domnul Isus, așa cum ne-a învățat El, să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, să rămânem în învățătura scrisă a Cuvântului Noului Testament și nu vom fi în pericol de a fi înșelați de învățăturile înșelătoare ale diavolului. Cu falsa neprihănire, diavolul face mai multe victime în rândurile credincioșilor decât cu alte păcate dar pentru cel treaz și ascultător de Dumnezeu nu există un asemenea pericol. Eu stau pe tărmul vieții și când și când mereu cântări mai însocate doar fie Domnul meu. Cuvintele despre aurul tuturor. Versetul 4: Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Primul înțeles. Este vorba despre animale curate și necurate arătate în Vechiul Testament. În Noul Testament nu mai este această opreliște. Totul este curat dacă se ia cu mulțumiri. Cine înțelege această scriptură sfântă așa cum este scrisă, ferice de el. Adevărul este așa cum îl citim și adevărul ne face liberi. Cine tălmăcește acest loc în înțeles mozaic va umbla în întuneric, fără pace și mereu plin de teamă. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Pentru a ajunge la înțelegerea duhovnicească, singura, adevărată, că orice făptură este bună și curată, trebuie cunoștință duhovnicească. Fără călăuzirea Duhului Sfânt nu se poate ajunge la cunoștință. Domnul Isus nu iubește neștiința, pentru că ea este întuneric, slăbiciune și moarte. Cunoașterea înseamnă viață, putere și lumină. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă viața veșnică. Adevărați ucenici ai Domnului Isus îi aduc cea mai mare bucurie, pentru că lor le poate încredința lucrarea sa. Numai prin Duhul Sfânt se poate ajunge la cunoașterea că materia este bună, pentru că ea este lucrarea lui Dumnezeu și tot ce a făcut El este bun. Făptura lui Dumnezeu este orice om născut din nou, din sămânța lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa și în învierea lui. Cel născut din nou este o făptură nouă a lui Dumnezeu, curată și sfântă. Cine leapă de o făptură a lui Dumnezeu, îl leapă de pe el, făcătorul ei. Manihei, o sectă din primele veacuri creștine, spuneau că materia este necreată, fără de început și rea. Cauza tuturor relelor este materia și cum mâncările sunt din materie nu pot fi decât rele. Și în zilele noastre sunt credincioși care fac deosebire între mâncări, adică între făpturi, curate sau necurate. Acest lucru n-ar fi atât de periculos dacă nu s-ar lega mântuirea de el. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, Întrucât toate sunt făcute de Dumnezeu, nimic din ce este făcut de El nu este spurcat. Zice el mai departe, nimic nu este necurat prin natura sa, ci necurăția vine prin cunoștința celui ce se împărtășește. Orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu pentru orice lucru primit este un semn al încrederii noastre în El și în cuvântul Lui. Este recunoștința pe care i o datorăm, este acea stare de cunoștință trează pe care să o aibă orice fiu al luminii care știe că totul vine de la Dumnezeu, începătorul tuturor lucrurilor. Mulțumirea este un fel de gerfă curățitoare a oricărui lucru. Nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Teofilact zicea căci mulțumirea cea către Dumnezeu curățește toate mâncările, iar cel nemulțumitor către Dumnezeu este necurat împreună cu mâncările lui. Dar dacă orice făptură a lui Dumnezeu este bună, cu atât mai bune sunt fapturile lui duhovnicești, Adică toți credincioșii săi care mărturisesc credința în gerfa răscumpărătoare a Domnului Isus. Nu trebuie să socotim pe nimeni rău sau necurat, pentru că orice făptură este bună, chiar dacă se întâmplă să se mai tăvălească în noroi ca porcul. Noroiul nu face parte din ființa porcului, ci e ceva din afara lui. Porcul în sine este curat, așa trebuie să socotim și noi anumite stări și păcate în care cade credinciosul. Sângele Domnului Isus îl spală cu desăvârșire de orice murdărie, astfel făptura lui este curată. Avem datoria de a îndrepta pe orice făptură spre sângele Domnului Isus. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut pe orice făptură bună. acesta e harul și dragostea lui. Eu stau pe vietnic, și -nalt, și -nalt mai sunt. În darul mântuirii, Ce-o dai doar tu, Iisus. Eu stau pe țărmul vieții, Și aprind, ce aprind doar fi, Gerate cu-l iubirii, Cu fiecare. Versetul 5. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Unul din înțelesurile cuvântului sfânt sau sfințit este a fi pus deoparte, a fi separat de restul pentru o anumită misiune. Și cine îl scoate mai bine pe omul care trăiește în lume decât cuvântul adevărului lui Dumnezeu? Cine îl izbăvește cu adevărat din lumea morții și a necredinței afară de cuvântul dumnezeiesc și veșnic? Romani 10 cu Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu trăit și viața de rugăciune îl face pe urmașul lui Hristos deosebit de ceilalți oameni, adică sfânt. Ceea ce este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, este curat și folositor vieții din Dumnezeu. Duhovnicește înțelegând, orice om născut din nou din sămânța cuvântului lui Dumnezeu este curat și sfânt, potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cel născut din Dumnezeu seamănă cu Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, și trăiește ca El. Dar nu numai oamenii pot deveni sfinți, ci și lucrurile. Tot ce are creștinul pe lângă el, totul e sfințit, pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, așa cum odinioară în templul din Ierusalim toate vasele și obiectele erau sfințite pentru că erau folosite numai în vederea slujbei Lui Dumnezeu. Se spune într-o prorocie că în împărăția Domnului va sta scris până și pe zurgăleii cailor Sfinții Domnului. Orice oală din Ierusalim și din Iudeia va fi închinată Domnului, Zaharia 14, 2-21. Această prorocie este împlinită în parte în orice inimă credincioasă care a devenit o împărăție a Domnului. Creștinul adevărat, fiind prin credință în împărăția lui Dumnezeu, nu mai are nimic pentru lumea de acum sau pentru viața lui firească, ci toate lucrurile pe care le folosește și tot ce lucrează este numai pentru măreața cauză a lui Dumnezeu. În lumina acestor gânduri înțelegem mai bine versetul de mai sus, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. E vorba aici de mâncări, adică de animalele pe care poate să le mănânce creștinul. Toate animalele sunt curate dacă sunt sfințite prin cuvânt și prin rugăciune, adică mâncarea făcută din ele slujește lucrării lui Dumnezeu prin omul credincios care o mănâncă. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea sfințesc totul pentru că cel care trăiește prin cuvânt și prin rugăciune pune totul în slujba lui Dumnezeu ferice de cine înțelege. Eu stau pe sărmul vieții și demn și îndemn pe frac spre tine să te-ndrepte îmi tot mai curaj căci n-am pe sărmul vieții de pe tine, singur, meu, Hristos. De pe tine, singur, meu, Hristos. Versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Așa cum plugarul ară pământul și apoi pune sămânța în el, din care va crește rod în belșugat, așa cum pasărea își pune ouăle în cuib, din care apoi ies puișorii, așa cum slujitorul lui Hristos pune sămânța adevărului în mintea oamenilor, Orice slujitor al Domnului Iisus este sau trebuie să fie un semănător al sămânței adevărului. Cine nu seamănă sămânța adevărului, va semăna sămânța minciunii. Ceva tot seamănă. Nimeni nu este în afară acestei lucrări. Fiecare om este un semănător prin trăirea lui, prin vorbirea și lucrarea lui. Fiecare om pune în minte aproape lui său ceva adevăr sau minciună, cuvinte serioase sau glume proaste, sămânță de păcat sau îndemnul spre o viață bună și cinstită, ură sau dragoste. Omul credincios însă are o chemare deosebită de a pune în mintea fraților și semenilor săi sămânța cuvântului lui Dumnezeu. O sămânță curată, întreagă, fără amestecul tradiției, datinilor și învățăturilor care vin de la oameni, învățături străine de cuvântul scris al noului legământ. Numai cine pune în mintea oamenilor învățătura Domnului Isus dată prin Sfinții Săi Apostoli, este un om născut din nou, care se hrănește cu cuvintele credinței. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Isus Hristos. Ce lucruri să pun în mintea fraților? Cu câteva versete mai sus se vorbea despre anumite porunci și opreliști pe care unii semănătorii răi căutau să le pună în mintea fraților, adică să amestece legea cu harul, forma de evlavie cu evlavia însăși. Timotei era sfătuit prin Duhul Sfânt să arate adevărul asupra lucrării pe care o făceau acești slujitori răi și după ce frații erau lămuriți să semene în mintea lor cuvintele bunei credințe fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Cu ceea ce te hrănești duhovnicește, aceea vei pune în mintea oamenilor. Hrana ta duhovnicească este sămânța pe care o vei semăna în mintea celora cu care vii în legătură. Te hrănești cu cuvintele și învățăturile oamenilor, oricare ar fi ele, mai vechi sau mai noi, te hrănești cu rânduiel și legiomenești, cu formele și ceremoniile vreunei religii, aceea vei pune în mintea oamenilor și rodul nu va întârzia să se arate. Dar dacă te hrănești cu pâinea adevărului scris pe paginile Sfintei Scripturi, cu învățăturile curate ale Duhului Noului Legământ, învățături arătate atât de limpede, mai ales în Noul Testament, vei semăna sămânța vieții în mintea tuturor oamenilor pe care îi întâlnești. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata hrană dumnezeiască, adevăratul lapte curat, despre care vorbea Apostolul Petru, 1 Petru 2 cu Cuvântul lui Dumnezeu este născătorul credinței. Cuvintele credinței cu care se hrănea Timotei și toți urmașii adevărații ai Domnului Isus nu sunt alte cuvinte decât cuvintele lui Dumnezeu, căci numai în urma auzirii cuvântului Domnului Dumnezeu se naște credința. Romanii 10 cu 17 Iată câteva din gândurile Sfinților Părinți în legătură cu această problemă duhovnicească. Sfântul Ioan Gură de Aur Ceea ce este hrană trupească pentru întreținerea puterilor noastre, același lucru este citirea Scripturii pentru omul cel dinăuntru. Sfântul Grigore de Nazianz Pâinea este cuvântul lui Dumnezeu cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu. Sfântul Chiril al Ierusalimului Hrănește-ți sufletul cu citirea dumnezeieștilor scripturi. Fericitul Augustin! Biserica se zămislește, se hrănește, se susține și se întărește din cuvântul lui Dumnezeu. Teofilact! Căci precum mâncăm în toate zilele hrana cea trupească, așa se cuvine în toate zilele să mâncăm duhovniceștile cuvinte. Dacă te hrănești bine, vei lucra bine. Adevăratul slujitor al lui Hristos este numai cel care se hrănește cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. El are puterea și lumina necesară pentru îndeplinirea acestei mărețe slujbe. Credința bună se naște numai din cuvântul lui Dumnezeu. Cele ce se nasc din alte învățături se numesc crezuri. Timotei se hrănea cu cuvintele credinței, de aceea nu mai umbla prin vedere, de aceea nu mai lega mântuirea de mâncări, de zile, de forme și ceremonii. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Hrana omului cel nou este pâinea adevărului cuvântului lui Dumnezeu care îi întreține credința și îl face destoinic pentru slujba Domnului Isus. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 3 la versetul 6 Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățăturii pe care ai urmat-o până acum. Spre slava Domnului cântăm cântarea Eu stau pe sârmul vieții. Eu stau pe sârmul vieții și cânt și cânt mereu cântări mai însu o cafe morti o meu eu stau pe har mul și sun și pune cu dor cu vintele de toare preamuzul tutur, pe țărmul vieții Ce-n alți, ce mai sunt În dar dulmântuirii Ce-o dai doar tu, Iisus Eu stau pe țărmul vieții Și aprind ce-aprind Verate colo iubiri nu fie scave iubiri eu sau să sper moare Pre să te-ndreptez, îmi tot mai curat, Căci n-am pe sărmul vieții Nimic mai prețion, Decât pe tine, să Păpânul meu, Hristos, Decât Păi, să-i